Beno, eta garko programaren hasieran, aipatu dugun bezala, e, ikasle abartzaleko bi kide, daukagu gurekin Manez baiarin eta Unai Jimenez e, egunon eta ongitorriak biei. Egunan, mi izker. Beno, hostegun nonetarako biharko hain zuzen ere kasleen greba dago deituta. Eta ez esban aizoker, lonzeren kontrako greba e, deitu duzuen, zuen, e, bueno, pues erakundetik. Yakina da, e, lonze e, aurrera doala eta hainbat mobilizazioa egiten ari dira e, lege berri honen kontra. Baina, sertan oinarritzen da biharko greba? Bueno, ba, biharko greba da ikaslea bertxaleak antolakundeak deitu duena, baina lontze deitu du lontze legeari pues, izkin egiteko edo lontze legea aplikazadinez eskatzeko, baina horriz da arrazoi bakarra, besta ere e, de ere duaren aurkako kriminalizazio kampaina salatseko ere er, erabili, erabiltzen da greba hau eta baita ikaslea bertxaleen aurka e, Espainiako barne ministroak Fernandez Diazek egin zituen adirazpen batzuk esanez jarraia ikatasiagiren ondoren ikaslauertzaren aurka hartuko zidara neurriak eta zorren aurka ere doa gre bau eta batez ere lontzere lontzeren aurka eta beste eskuntza eredu baten alde eta beste reforma batzuk ere zokoratzeko deialde egin dugu Greba honekin eh unibertsitate EU 2015 reforma eta hasi berri eh e baurre egiteko. Beste aldetik eh bueno, aipatu ai dugu Nafarrako unibertsitateko eh ikasle abertzaleak eh, salatu dute unibertsitatea eh merkatarizatua eh, egiten ari da. Eh o sea, todo no ikusten do su Bueno, Gugu ikusten dugu unibertsizatea eta har hezkuntza sistema doala gero lan merkatu bati begira dago egina. Hau da, ez pertsonak, ez zitu ez, pertsonak este, maizik eta langileak eta hori ikusten ari da nitsizatean e, fizikoki ere, han bado de enpresen kabinak eta bar, eta, eta praktikak bidatzen dira enpresa oso zehatzetara eta bar, Biharko greba e, nok ez er, deitu du ikasle abertzaleak eta nor gehiago? E, Unibertsitaten indarrea sortu berri den eraldatu erakundeak ere bateit du mobilizazio hauekin eta ikasle abertzaleak biiek dira mobilizazio hauek deitu dituztenak. Eta, uste dut, e, greba hau, ez da, bakarrik e, ego euskal herrian e, konbokatu, baizik eta e, estatu espainolean ere e, bueno, pos mobilizazioaren bat edo edo greba dago egun e, hauetarako, ez da? Sana dut, e, ikasleen aserrea ez da, bakarrik e, e, euskal herrian e, adilazten, edo? Ez, ez. Penintxula zehar ere, e, ikasleen sindikatuak, sindikatu estudiantez deiturikoak, deitu egindu hogeita zein eta hogeita zaspian greba, zera, aserrea, aserrearen e, adierazpena handitzeko ezbakarrik izateko hemen, eta greba deialdeak eta manifestazioak pentsatzen dute egonen direla, ba, penintxula osan zehar. Eta e, Euskal Herriera bueltatzen zer e, zentsuk izango diren, bueno, pues de, deitu dauden mobilizazioak, Ba, mo, deiturik daude mobilizazioak unibertsitatean ba egun hauetan ikusi ditugunez hainbat tailer bideratu dituzte eh grebaria emateko, hainbat itzial diruditu dituzte eh autonomia eskola autonomia erkidegoan ere grebak deituritu dituzte bertako erakunde eta talek Eta agrebalako planteamendoa da ba, erreformei aurre egitea eta... Eta gero deialdi zeatxa da izanen da e, goizeko amabietan Anto Nyutin, izanen da manifestazioen eta arai, ara iristeko ikastetxe ezberdinak gauden auzoetatik aterako dira lehentxeago zutabeak. Uh -huh. bai, e, arratzaldean uste dut e, Lontzeren kontrako ere mobilizazio batago irunean, ez da? Eztakite horrekin batatua. Eh, bueno, azken orduko duko zerak dira eta hori zen lonzeren aurkako manifestazio bat eskuntza komunitate osoak eh, martxan jarritakoa, baina ezakigu zergatik gukere, eh, bertan berak elditu da. Eta eta orain, ba, azte sortu den gaztiak planto ekimena, bez, orain azte hon zuan zeharari dira unian E, ekimenak eta itxaldiak eta anlo egiten eta ratxaldelako ere deitu dute zeietan ezkuntza sistemaren aurka prekaretatearen aurka eta patriarkatuaren aurka mobilizazio bat, manifestazio bat hain zuzen ere zeietan uh -huh. udaletxean hasiko denak Aja. Eh, Iruneko udaletzean. Mm -hmm. Edarki, beste kontu bat honekin eh, lotura handia duena, eh Pasadena de Astean esbanai choquer eh bueno, pues ocupazio e, bate egin zen e, Arrosadiako hortzendegi degi ba, batena insurzen ere eta hm mm, eta beriela e, desalojatu egin zuen e, poliziak, baina zeraadierasi nahi e, zen e, okupazio horrekin. Ez? Bai okupazionekin bilatu naizena zen dagoen eskuntza sistema eta torriko denaren aurka, edo torriko denari planto egiteaz gain, guk ere proposatzen dugula sistema bat, eta uikazle hartzalen kasuan e, proposatzen den eskuntza, eskuntza sistemari deitzen diogu Euskal Eskola Nazionala, eta eta an, aur, aur eskola horren lokala, edo lokal hori erabiline genuen ba, eskuntza alternatibo bat, Sustatzeko lokar gisa Ikaslen artean lantzeko nola izango diren Ezkuntza berri horren oinarriak Eta piskat Hori lantzeko Baina bueno, bai e, Ordu ziren azalduziren Azalduziren iruñeko Polizia udaltzen goba Eta, eta es, bueno Espero zen e, desalojoa Nahiko azkar bideratzea Baina hori okupatzea Nikasla bertzaleaket ikasabertzalaken helburua ezen hori izatea okupazio permanente bat baize, izatea okupazio bat nahiko simbolikoa izan ere haurtzein degi hori itxe egin zuten du, duela pare bat urte, murrizketak dela medio izagoela presopoestorik eta eta itxe egin zuten, eta gu nuen haurtzein ba, degi hori erabili ba esan ez sistema hau gaizkidabilela eta gure alternativa alternatibak badau dela. Beno, niri jere harritu e, egin ninduena izan zen e, poliziak e, egin zuen harintasunarekin desalojo hori e, e, esan besala, ordu erdi bateko kontua izan zen, baina badirudi ez zen bortitza izan, ez da? O, bertan e, e, Bertako poliz, Polizia Municipala etortzean ba... Bertan, erri bat, montatu egin genuen uh -huh. eta ba, nazionalak, ez, e, nazionalak ur, e, urbildo egin ziren izton oper, e, operazioa montatu zuten Hortzen e, degia inguratu, e, fullaz eta guztiz ba, inguraturi galditu zen, baina muni, municipala izan ziren ba, ikasleak banaka hartu, identifikatu eta kanpora erama zituztena, baina dena nahiko lasa egin izen uh -huh ziouneren bat egon zen ikasleren bat nahiko borizki aterazutelako baina orokorrean nahiko lasai. Ederki bueno, e, joaten zaigu denbora utxi behar dugu. Eskertu behar dizuegu e, onaino etortzea eta zuen denbora guri eskaintzean e, irrati honi hain zuzen ere unai Jimenez e, manes mailarin eskar asko onaino etortzeagatik. Ni esker zuei esker?